Рік Янсі, учень монстролога, частина 13. Ти продовжуєш нести його ношу. Травневого ранку того ж року, через місяць від того дня, коли старий розкрадач могили постукав у наші двері, і з чистої цікавості почалося полювання на антропофагів, я біг угору сходами на безперервний крик доктора. Щось мене затримало, і тепер він кричав удвічі голосніше. Будинок 425 на Харрінгтон-Лейн здригався дощенту. Уель-Генрі! Уель-Генрі! Я знайшов його у ванні і лезом у руках. Його наполовину поголене підборіддя було все в дрібних порізах, а вода в чаші набула не сказати, щоб неприємного рожевого відтінку. «Що ти робиш?» – вимогливо запитав доктор, коли я, ледь дихаючи, валився у двері. «Ви кликали мене, сер? «Ні, Уилл Генрі, я маю на увазі, що ти робив, перш ніж я покликав тебе, і чому тобі знадобилося стільки часу, щоб припинити це робити і в першу чергу відгукнутися на мій поклик?» «Я готував сніданок, сер. «Сніданок? А котра зараз година?» Приблизно дев'ята година, сер. Ненавиджу голитися. Він простягнув мені лезо і сів на комод, а я взявся його голити. Готовий? Ні, сер. Залишилося поголити ще на шиї. Я маю на увазі сніданок. Ні, сер, поки що ні. Чому? Довелося перерватися. А що сталося? Мене покликали ви, сер. «А ти знахабнів, Уил Генрі!» «Це не спеціально, сер!» Він усміхнувся. Я витер бритву рукав своєї сорочки. Його погляд пішов за моїм рухом. «Як рука, Уил Генрі!» «Набагато краще, сер! Учора вночі я помітив, що шрами світяться в темряві. Це оптичний обман!» «Так, сер, саме так я і вирішив.» «А що в нас на сніданок?» Картопляні оладки з ковбасою. Він скорчив гримасу. Лезо опинилося біля його горла. Я продовжував голити, а він дивитися мені просто в очі. Пошта є? Ні, сер. І вчора не було. Як дивно. Вчора була неділя, сер. Неділя. Ти впевнений? Я кивнув і продовжив гоління. Думаю, ти навряд чи купував ватрушки Купував, сир Він полегшено зітхнув Добре, мабуть, з'їм одну Ні, сер. Чому це ні? Знову твоє нахабство, Уил Генрі Зрештою я, господар будинку Гадаю, я можу їсти все, що захочу Ви не можете з'їсти ватрушку Тому що ви всі їх з'їли вчора З'їв учора? Він здавався щиро здивованим. «Справді?» «Не пам'ятаю. А ти впевнений?» Я сказав, що впевнений, і витер залишки піни з його обличчя теплим рушником. Він михцем подивився в дзеркало. «Як шкода», – задумливо сказав він. «Удвічі шкода. По-перше, мені нічого їсти. По-друге, я навіть не пам'ятаю, як їх їв». Де моя сорочка, Уил Генрі? Здається, бачив у вас у шафі, сер. Я пішов слідом за ним у спальню. Коли він застібав сорочку, я сказав Я можу збігати зараз, сер. Збігати куди? На ринок за ватрушками. Він махнув рукою, типу, нема чого. Та годі, я загалом і не голодний. Але ви маєте поїсти. Він зітхнув. Нам справді необхідно знову затівати зараз цю виснажливу сварку, Генрі. Ти що зараз робиш? Нічого, сер. Він хотів щось сказати, але передумав. У газетах щонебудь є? Я похитав головою. Одним із моїх обов'язків було переглядати щоденні газети на предмет новин, які могли б його зацікавити. З останніх тільки одна можлива новина цікавила його. «Чудово!» – сказав він. «Навіть у Глоуб?» Я знову похитав головою. Минуло два тижні від тоді, як він повідомив у поліцію про вбивство. А поки що лише невеличка замітка і некролог були надруковані в Детхемському тижневику. Виявилося, поліція не сприйняла всерйоз заяву доктора про умисне вбивство. «Ну і бог із ним!» – проворчав монстролог. Я не знав, чи стосуються його слова жертви Дж. Ф. Старра, чи доктора Джона Кернса, який убив його. Доктор пообіцяв справедливий суд Хезекії Варнеру та іншим нещасним, які страждають за важкими замкненими дверима психіатричної лікарні Мотлі Гілл. Він дотримав обіцянки, хоча й не зовсім таким чином, як мав намір. Я навіть думаю, що ця обіцянка була не на першому місці, коли одного ранку ми в'їхали в Детхем. Доктор, я і Кернс. Це було через три дні після того, як останнього монстра, матір роду, сам контропофага, було вбито. Мені здається, прямуючи в Детхем, доктор більше жадав відповіді на запитання, ніж справедливого суду. Чарівно! Так охарактеризував Кернс облуплений санаторій, коли ми до нього під'їхали. Він наполіг на тому, щоб супроводжувати нас сюди перед своїм відплеттям із Нової Англії. Він теж хотів підтвердити видозмінену теорію Уортропа про мету й умови перебування антропофагів у Новій Англії. Принаймні він казав, що йому це цікаво. «А знаєте, мене теж одного разу запроторили в такий ось санаторій». «Я не розповідав тобі, Пеліноре?» «Так-так, на три довгих роки. Потім я примудрився втекти. Мені було 17 років, і все це було справою рук моєї дорогої матінки, нехай упокоїться її світла душа». Він подивився на мене зверху-вниз і посміхнувся. Її можна було б включити до каталогу товариства на літеру М у розділі «Монстри. Материнський інстинкт». Через чотири дні після моєї втечі вона, бідолаха, зламала шию, впавши зі сходів. «А за що вона запроторила вас?» – запитав я. «Я був розвинений не по роках». Стара місіс Братон у чорній хустці не виявила ані найменшого здивування, побачивши нас. Доктор простягнув їй свою візитівку і двадцять доларів золотом. І нас одразу провели в маленьку вітальню із закритими шторами, де біля каміна, загорнувшись у халат під потертою ковдрою, сидів старий психіатр. Незважаючи на вогонь у каміні, він скойовдився і тремтів від холоду. Усі обмінялися формальними люб'язностями. Із блиском у темно-сірих очах Кернс представився як доктор Джи Дж. Дж. Шмідт із Вайтчепела. «І яка сфера ваших досліджень, докторе?» – запитав старий. «Анатомія», – відповів Кернс. Уортроп поклав дві золоті монети на столик поруч зі Старом і безцеремонно приступив до допиту. «Ким були слайдел і Мейсон?» – запитав він. «Боже, вільними!» – пробурмотів Стар. «Це офіційний діагноз?» – здивувався Кернс. «Ні». «Але запевняю вас, доктор Шмід, це було так. Повірте моєму досвіду». «Вони були агентами конфедерації?» – наполегливо продовжував доктор. «Вони не заявляли про це безпосередньо, Уортроп. Принаймні не мені. Та я й бачив їх один раз, і то ми хцем. Звичайно, вони були фанатиками. Фанатиками справи, як вони це називали». І вони належали до найнебезпечнішого типу – фанатики з великими грошима. «Мій батько представив вас їм», – сказав доктор. Це було не питання. Старий кивнув, і навіть цей незначний жест спричинив напад нестерпного кашлю, що тривав не менше двох хвилин. Потім старий витягнув усе ту саму засмальцьовану хустинку і сплюнув у неї. Керенс, який сидів поруч зі мною, захихотів. Його явно потішив цей ритуал. «А як мій батько представив їх? Кем вони були, за його словами?» «Філантропами!» Керенс захохотів у голос. Доктор кинув на нього незадоволений погляд і повернувся до старого. «Філантропами?» «Зацікавленими!» «Вкрай зацікавленими, за їхніми словами, у розвитку Євгеніки!» «Фанати філантропи!» – підбив підсумок Кернс, усе ще сміючись. «Мій батько», – сказав Вортроп, «Він пояснив, у чому полягає мета експерименту!» Стар кивнув. «Як я зрозумів, експеримент мав на увазі спарювання, злиття двох видів». «О боже!» – вигукнув Кернс із удаваним обуренням і жахом. Реакція Вортропа, однак, не була удаваною. «Антропофагів і людей? Для чого?» «Пелінор, це ж очевидно!» – сказав Кернс. «Машина-вбивця з інтелектом і жагою крові! Передостанній хижак! Над людина нідше!» «Не думаю, що Алістер Уортроп дивився на це подібним чином, докторе Шмідт», – сказав Стар. «Можливо, Слайдл і Мейсон так, але не Уортроп. Можливо, у наших силах буде дати душу бездуховному», – сказав він мені якось в особистій бесіді. «Дати милосердя тому, хто милосердя не відає, вселити людяність в нелюдське». «І ви погодилися», – сказав Уортроп. «Не відразу. Спершу я категорично відмовився. У мене не було жодного бажання перегравати творця». «Але потім ви передумали. Чому?» Стар мовчав, тільки важко і хрипло дихав. Вортроп поклав ще декілька золотих у стопочку. «А чому ви вирішили, що я передумав?» – прокряхтів старий. «Заради них ви сховали Варнера, переконали суд, що він не сповна розуму, і замкнули його тут, щоб ніхто вже не повірив його розповіді». «Варнер і справді з'їхав з глузду». «І ви погодилися на другу частину угоди». Стар облизнув бускові губи. «Не було ніякої другої частини. Про що ви взагалі, Уортроп? Що вам від мене треба?» «Я стара, вмираюча людина. Навіщо ви приходите мучити мене минулим?» Уортроп прозвернувся і, схопивши мою поранену руку, ткнув її під ніс стару. «Тому що це не минуле!» – рявкнув він. Він відпустив мене і схилився до самого обличчя старого. «Ви запитуєте, що мені треба. Я поставлю вам те саме запитання». «Що вам треба, Джеремі Естар?» «Даю слово джентльмена. Я нікому не розповім про нашу сьогоднішню розмову. Ви не проведете залишок вашого нещасного життя у в'язниці. Вас не повісять, хоча ваші численні жертви і волають про це з небес. Я знаю майже все і здогадуюся про решту. Мені потрібно лише підтвердження. Потрібно почути правду». А на світі більше не залишилося нікого з живих свідків цієї історії, крім вас. Я даю вам слово, що ще вам потрібно. Стар не хотів відповідати, але жадібність підвела його. На мить очі його зупинилися на стопці золотих монет на столі. Гортроп відкрив гаманець і висипав весь вміст на стіл. Монети задзвеніли, скочуючись на витертий килим. Одна впала на коліна старому. «Беріть!» – закричав Вортроп. «Це все, що в мене є з собою. Завтра я дам вам у десятеро більше. Тільки дайте відповідь на запитання, щоб прояснити все раз і назавжди. Істоти, привезені моїм батьком, потребували двох речей, щоб вижити під час експерименту в галузі Євгеніки, назвемо це так. Їм треба було десь жити». Тут безсумнівно допомогли з грошима Мейсон і Слайдел. І друге, їм треба було щось їсти, так? Мейсон і Слайдел побудували підземний лабіринт, а ви постачали їм їжу, так? Ну, скажіть же ви так, проклятий монстр? Так. сказав стар. Напад кашею зігнув його навпіл, а коли він знову випростався. Обличчя його було кольору стиглої полуниці. Слина повисла на неголеному підборідді. Вортроб з огидою відвернувся. «А коли закінчилася війна?» «Він запропонував власне фінансування», – зізнався Стар. «Він не міг це кинути». «Не міг кинути? Що?» – не зрозумів Вортроб. «Я думаю...» Ваш батько прив'язався до цих чудовиськ, навіть полюбив їх. Ну, як люблять домашніх тварин або дітей. Я не хочу образити вас, Уортроп, але він дуже піклувався про них. А вам було все одно, від кого отримувати гроші. Уортроп, відповів Стар поблажливо, насправді ці... Він невизначено змахнув у повітрі зморшкуватою рукою, не би, підбираючи потрібне слово. Ці так звані пацієнти – це покидки суспільства. Вони потрапляють сюди, тому що вони в буквальному сенсі слова більше ніде не потрібні. Усі вони божевільні, більшість – злочинці, а інші – за рівнем мислення овочі. Це людське сміття, отруйне для здорових людей. Вони можуть гнити тут або бути принесені в жертву добрій справі. І що зручно, якщо вони зникнуть, їх ніхто не буде розшукувати. Старківнув задоволений тим, що доктор його розуміє. І ви стримали свою обіцянку, підштовхнув його до продовження Ще Щелепи його були стиснуті, але він твердо вирішив дізнатися правду, якою б вона не була. Монети поблискували при світлі лампи щомісяця поки батько не помер і гроші не перестали надходити ви відправляли до Нового Єрусалиму дві-три жертви ні ні заперечив стар загалом правда але в деталях сам я нікого нікуди не відвозив у мене завжди була для цього спеціальна надійна людина і я не припиняв постачання після смерті вашого батька. Уортроп був приголомшений. «Що значить не припиняли?» Поруч зі мною керен пробурмотів. «Не може бути!» Доктор схопився за голову. Він звалився в крісло і вперся ліктями в розсунуті коліна. Тепер він говорив, звертаючись до своїх чобіт. «Чому ви не припинили постачання?» «Ваш батько благав мене продовжувати годувати їх. Він заснував фонд їхнього захисту. Його турбувало те, що цей експеримент поставив його в безвіхідне становище. У нього не було більше вибору. Якби їм припинили давати їжу, вони просто почали добувати її самі. Я погодився з ним». Джин був випущений із пляшки, скриньку Пандори відчинено. Справді, не було іншого виходу, як продовжувати їх годувати. Або стали помирати справжні люди, додав Кернс. Він кивав і посміхався підступному дідусеві, наче кажучи всім своїм виглядом. Вже ми-то з вами розуміємо одне одного. Так. «Саме так!» – охоче закивав Стар. «Тож після його смерті нічого не змінилося. Раз на місяць о півночі я відправляв Петерсона на кладовище з вантажем». «Три години від Детхема до Цвинтаря, і вантаж прибував рівно на час відьом», – сказав Кернс. Уортроп похитав головою. «Ваша розповідь!» Не узгоджується з доказами у цій справі, Стар. Нещодавно був виявлений самець-антропофаг, який намагався їсти мертвечину. Для цього антропофаги повинні були зголодніти до божевілля. Вони ніколи не їдять мертвих. До того ж, нещодавно вони прорили шлях на поверхню, а в цьому в них не було потреби, якби ви забезпечували їх їжею щомісяця. «Так, так!» сказав нетерпляче Стар. «Ви помітили правильно. Я повинен був зупинити поставки після смерті вашого батька. І я сказав, що не зробив цього, тому що він залишив гроші на витрати і заплатив мені за послуги. Ці гроші, Уортроп, закінчилися в грудні минулого року. Антропофагів годували в останнє на минуле різдво». «Святкова вечеря!» – захохотів Кернс. А потім Петерсон підірвав тунель, замкнувши їх усередині. «Петерсон!» – луною відгукнувся Кернс. «Так, Петерсон. Я повністю йому довіряю. Він виконував цю роботу від самого початку». «Як його звуть?» «Джонатан, а що?» Уортроп не дав Кернсу відповісти. Так ви вирішили, що вони помруть від голоду? Я подумав, це єдине мудре рішення. Ми обговорювали таку можливість із вашим батьком до його смерті. Якщо вам стане легше від цього, Уортроп, він відчував нестерпну провину і страшні докори сумління. Не думаю, що весь цей експеримент приніс йому радість. Він неодноразово хотів його перервати. Він говорив мені про це. Заморити їх голодом, отруїти, спалити. Але в глибині душі він, я думаю, був оптимістом, додав Стар. Він щиро вважав, що поступово зможе їх приручити. «Приручити?» – запитав Уортроп. Я так зрозумів, ідея полягала в тому, щоб створити помісь із людиною. А ні. Цю ідею він залишив після кількох невдалих спроб уже через кілька років. Кожного потенційного партнера чи партнерку, яких я надсилав, вони просто розривали на шматки. Кернс голосно зареготав. Не надто то відрізняється від людського шлюбу. «Чому ви дозволили Варнеру вижити?» – продовжив допит монстролог після паузи. «Хіба небезпечніше було б відправити його в годівницю з іншим людським набродом?» «Боже мій, Уортроп, за кого ви мене приймаєте? Можливо, я скупуватий, але ж я не продажна сволота!» «Я згадав мух, що б'ються об скло в спальні Варнера». Про їхні годівниці у відкритих ранах ще живої людини. Про чоботи, наповнені липким гноєм. Я ж не продажна сволота. О, звісно, ні, погодився Кернс. Він перетнув кімнату і став перед зморщеним старим, який важко дихає. Дуже ніжно він сказав. Навпаки, ви гуманіст, доктор Стар. І нехай ніхто не скаже зворотного. Антропологічний алхімік, що перетворює свинець на золото. Ланцюги, що сковують більшість людей, не сковують вас, і в цьому ми з вами брати, дорогий Джеремі. Ми, нові люди нового славного століття, вільні від брехні та безглуздої моральності. Він низько схилився над старим, узяв його голову двома долонями і притягнув до себе, шепочучи у велике вухо. Єдина правда, правда цього моменту. Немає ні добре, ні погано, якщо не думати про це. Немає жодної моралі, чи не так, Джеремі, крім моралі одного моменту. З цими словами Джон Кернс. Доктор анатомії і мисливець на монстрів, голими руками крутнувши голову стара вбік, вбив старого, миттєво зламавши йому шию. І швидко проходячи повз застиглого зацепенілого вортропа, він сказав уже без тіні іронії. Ніхто не буде сумувати за ним. І покинув кімнату. Доктор ледь міг стримувати лють. Хоча за всіма зовнішніми ознаками він здавався ідеально зібраним Але я то занадто добре його знав Він мовчав, поки ми не звернули з вузької стежки, що веде до Мотлі Гіл А потім він повернувся до Кернса Це вбивство, Кернс, явно й очевидне Це було актом милосердя, Уортроп, простим і ясним ти не залишив мені вибору. Вибір є завжди, Пеліноре. Можу я тебе про дещо запитати? Що, якби серце твого старого раптом забилося, і він зізнався б на смертному одрі у всіх своїх злочинах? Хіба ти не захотів би продовжити свою роботу, справу всього свого життя? У мене є краще запитання, різко відповів Уортроп. Який у мене є вибір, якщо, зберігаючи мовчання, я дозволю тобі продовжувати твою роботу і справу твого життя? Навіщо, Пеліноре? Ти раниш мої почуття. Хто може сказати, чия робота являє собою більшу цінність і гідна більшої похвали? Не судіть, щоб і вас не судили. Кажуть, ніхто не знає Біблію краще за нечистого. Керенс весело розсміявся, натягнув вішки, розвертаючись, і поскакав у напрямку міста. «Ей, куди ти прямуєш?» – вимогливо крикнув Уортроп. «Чекайте мене зі сходом місяця, я повернуся». Він пришпорив коня і поскакав галопом. Ми з Уортропом дивилися йому вслід. Доктор неспокійно покусував нижню губу. «Ви знаєте, куди він вирушив, сер?» запитав я. Він кивнув. Думаю, що знаю. Він зітхнув, а потім розсміявся. Він сміявся довго, неголосно, якимось гірким сміхом. Джон Джиджи -Джи Шмід. Слухай, Уил Генрі, а я думаю, що Кернс – це теж його несправжнє ім'я. Попри все... Кернс дотримав слова, як би там не звали його насправді. Він повернувся ввечері, коли зійшов місяць. Він повернувся і тут же піднявся до себе в кімнату, звідки спустився повністю переодягненим у дорожній костюм з валізами в руках. «Що ж, Пеліноре, я їду», – оголосив він. «Не хочу зловживати твоєю гостинністю». «Що ти зробив із Джонатаном Петерсоном?» запитав Уортроп. «З ким?» Керенс здавався абсолютно спантиличеним. «А, той слуга старого психолога. Так, точно. А чому ти питаєш?» «Де він?» Керенс похитав головою. «Сумний випадок, Пеліноре. Його навряд чи коли-небудь знайдуть». Уортроп помовчав хвилину, а потім сказав серйозно. «І все ж я зобов'язаний сповістити поліцію!» «Давай, я не звинувачую тебе в цьому. Знаєш, чим ти мені так подобаєшся, Вортроп? Ти завжди такий поважний і серйозний!» Він повернувся до мене. «А ти, Уил Генрі, ніяких образ, сподіваюся. Там у печерах у мене не було іншого вибору. А ти проявив таку хоробрість у боях!» «Розкажи я комусь про те, і всі вирішать, що я брехун. Згодом ти станеш чудовим монстрологом, якщо виживеш під опікунством Уортропа. Прощавай, Виле!» Він потиснув мені руку і скуйовдив волосся. Доктор запитав. «Куди вирушиш тепер, Кернс?» «Ну ж, бо Уортроп, ти кажеш, що заявиш на мене в поліцію, і тут же питаєш, де я буду». Я ж не закінчений ідіот, не Бобі Морган, зрештою. До речі, як тобі вдалося переконати його, не кинути тебе за грати? Уортроп напружився, але сказав. Ми з Робертом давні друзі. Він розуміє і усвідомлює важливість моєї роботи. Йому здається безпечніше жити в новому Єрусалимі, коли під рукою є мисливець? Розкажи про це преподобному Стіннету та його родині. Мені здалося, сказав Вортро без тіні емоцій, що ти їдеш. Так і є. Серйозно, мені конче необхідна відпустка, неспішне полювання, легка здобич із простою наживкою, особливо з урахуванням того, що я буду позбавлений незамінних послуг майстра Вила Генрі. Цього я теж не забув. Похмуро сказав доктор, «Тобі краще піти, Кернс, поки я не пригадав усе як слід». І Кернс дослухався до поради доктора, одразу ж покинувши будинок. Наступного ранку доктор дотримав слова і повідомив у поліцію про вбивство, хоча з цього, наскільки я знаю, нічого не вийшло. У газетах з'явилася одна замітка про таємниче зникнення Джонатана Петерсона а більше нічого, його тіло так і не знайшли. Після тієї весни 1888-го ми не часто говорили про Кернса. Спогади про нього неминуче приводили доктора до необхідності вирішувати моральні дилеми, до вирішення яких він не був готовий. Але ось пізньої осені того ж року питання спливло саме собою. Я був у Вітальні. І чистив сімейне столове срібло, як раптом почув гучний крик із бібліотеки і звук від падіння чогось важкого. Стривожений, я кинувся туди, думаючи застати доктора, який впав із приставних сходів. Останнім часом він працював день і ніч. Натомість я застав його, коли він крокував із кутка в куток. Він проводив рукою по волосю, покусував нижню губу і щось гнівно шепотів собі під ніс. Побачивши мене, він зупинився і мовчки дивився, як я піднімаю журнальний столик, який він опустив, навіть не помітивши. Поруч зі столиком, що впав, лежала газета з помітним заголовком. «Різник знову нападає. Порушено справу про четверту жертву уайт вбивці». Вайтчепел, десь я вже це чув. Так, у вітальній мотлі гіл того вечора, коли Керн, скрутив шию психіатру, він представився тоді доктором Джиджи Шмітом із Вайтчепела. Доктор нічого не сказав, і я прочитав огидну і страшну статтю в мовчанні. Нарешті я заговорив першим. Ви думаєте? Не було сенсу закінчувати запитання. «Що я думаю?» – сказав він задумливо. «Я думаю, нам треба було послухатися Малакі і зробити так, як він пропонував». Після того, як він одягнувся і з з'їв картопляні оладки, не доторкнувшись до ковбаси, доктор відправив мене в підвал. Настав час щомісячного медогляду. Я сів на високий металевий табурет. Доктор посвітив мені в очі яскравим світлом, виміряв температуру, пульс, подивився горло. Потім він набрав пляшечку крові з моєї руки. Я спостерігав за його діями. До цього часу я вже був знайомий з ритуалом. Доктор капнув у пляшечку трохи розчину йоду і збовтав в міст. Я випив кілька ковтків соку, потім приєднався до нього біля робочого столу. «Тобі потрібно знати, як це робиться, Уил Генрі», – сказав він мені. «Ми не завжди будемо разом. Подай піпетку». Я вклав піпетку в його простягнуту руку. Він набрав у неї трохи моєї крові з пробірки, капнув на предметне скло мікроскопа, зверху поклав ще одне і підставив скло під мікроскоп. Я затамував подих, поки він вивчав, що там». Він щось пробурмотів і відсунувся в бік, пропускаючи мене подивитися «Бачиш ці довгасті цяточки?» – запитав він «Так, сер, здається, бачу» «Здається чи бачиш?» – висловлюйся точніше, Уил Генрі. «Я бачу їх, так, сер» «Це личинки» Я ковтнув. «Вони були схожі на крихітні скляні кульки» Тисячі мертвих чорних оченят, що плавають в одній лише краплі моєї крові. Доктор зняв рукавички і сказав так, немов мов ішлося про дрібницю. Що ж, їхня кількість залишається більш-менш постійною. Він відкрив папку, що лежала поруч з мікроскопом, на якій було написано «У. Дж. Генрі. Діагноз. Зараження паразитами Б. Аравакус». Він поставив дату і зробив недбалу позначку. «Це добре?» – запитав я. «Ну, так, це добре. Ніхто не знає, чому в деяких випадках Аравакус утворює симбіоз з організмом, у якому оселяється, подовжуючи йому життя на надзвичайно довгий термін, а в інших випадках розмножується в ньому в неймовірних кількостях, вбиваючи». Твій випадок дуже цікавий, Уилл тому що ти безсумнівно потрапляєш під першу категорію, тоді як твій нещасний батько був, на жаль, із другої. Існує складна теорія, з якої випливає, якщо викласти коротко, що те, що сталося з твоїм батьком, було для паразитів засобом знайти собі новий притулок. Новий притулок? Луною повторив я. «Це я». Він знизив плечима. «Не думаю, що це сталося в ніч пожежі. Ти був недостатньо близько від нього, щоб вони перекинулися на тебе. Усе це тільки теорія. Яким чином вони проникають в організм людини – невідомо». «Але ж це була випадковість, правда?» Ну, не думаю, що твій батько заразив тебе спеціально. Ні, я не про те. Я хотів сказати, сер, те, що трапилося з моїм батьком, це була випадковість? Він заразився випадково? Доктор насупився. Про що ти питаєш мене зараз, Уил Генрі? Про те, чи не був твій батько інфікований навмисно? Я не відповів. Тому що відповідь була непотрібна. Доктор поклав руку мені на плече і сказав. «Поглянь на мене, Уил Генрі. Ти знаєш, я ніколи не брешу. Ти знаєш це точно, так?» «Так, сер». «Я не сприяв твоїй недузі, якщо це взагалі не дуга, а не дар. Я не знаю, де і як заразився твій батько, хоча поза всяким сумнівом, це було результатом роботи зі мною. У цьому сенсі, я думаю, те, що сталося з ним, не випадковість, як і те, що сталося з тобою. Ти його син, Вилгенрі, і як будь-який син, ти продовжуєш нести його ношу. Він подивився вбік. Так само, як будь-який син. Того ж дня. Можливо, через те, що наша розмова нагадала йому дещо, доктор відправив мене в підвал принести валізи його батька. Цього разу завдання було значно простішим, ніж попереднього. Не тому, що валізи була легшою, вона була все такою ж важкою, а тому, що в підвалі більше не висіла на гаку туша антропофага. Її давно упакували, обклали сухим льодом і відправили до товариства монстрологів у Нью-Йорк. Коли я затягнув валізу в кімнату, доктор розпалював камін. Я сів поруч. Уортроп відкинув кришку валізи і один за одним почав кидати у вогонь усі предмети, що були в ній. Полум'я спалахувало і потріскувало, особливо їдко смерділа, згораючи, зморщена голова. Наші обличчя розчервонілися від тепла каміна. Останнім, що залишалося на дні валізи, були не за винятком одного, листи. Але якщо доктор щось і помітив, він не подав виду. Його обличчя взагалі нічого не відображало. Ні жалю, ні злості, ні печалі, ні смирення. Його більше займали проблеми космічного масштабу, ніж останні речі, що залишилися від батька. Коли валіза спорожніла, він відкинувся назад і кілька хвилин просто дивився на вогонь. Полом'ю освітило його, його обличчя так, що видиме залишилося в тіні, а приховане проступило в загостреному профілі. Батько назвав його Пелінором на честь мефічного короля, той полював на звіра, якого ніхто не міг зловити. Що за безумний, жорстокий вибір імені? Ознака долі? Та в століть? Сімейне прокляття? Хто знає, Уил Генрі? Сказав він. Можливо, ця тяжка ноша виявиться благословенням? Благословенням, сер? Мій колега, Прозвав паразита Аравакуса «Інфекція молодості». Це означає, я ніколи не виросту? Або житимеш вічно, щоб продовжити мою справу? Це допитання про перетворення прокляття на благословення. І монстролог розсміявся. Епілог. Травень 2008-го. «Через 120 років після закінчення справи про антропофагів, я зателефонував у контору директору, щоб сказати йому, що я закінчив читання перших трьох томів незвичайних спогадів Вільяма Генрі». «І що ви думаєте?» – запитав директор. «Безумовно, це балетристика». «Ну, зрозуміло». У його голосі чулися досади і роздратування. Ви знайшли що-небудь, що допомогло б нам встановити його особу? Нічого суттєвого. Місто? Звідки він родом? Він називає його Новий Єрусалим, але такого міста немає, принаймні в Новій Англії. Він змінив назву, але повинен же він бути звідкись родом? Ну, сказав я, він згадує ще два міста – Детхем і Свомпскот. «Міста з такими назвами є в Масачусетсі». «А сім'я? Брати, сестри, двоюрідні брати? Хоч хто-небудь?» «Я прочитав тільки три перші зошити», – відповів я. «Але там він каже, що його єдиною ріднею були його батьки». Я прокашлявся. «Думаю, поліція взяла його відбитки, коли його знайшли». «Так, звісно, ніяких відповідностей». Його оглядали лікарі, коли його доставили, чи не так? Так, це стандартна процедура. І вони зазвичай беруть якийсь аналіз крові. У якому сенсі? Типу на ДНК? Ну, і й можливо, теж. Але як частина огляду? Ви там хіба не робите повний аналіз крові? Зрозуміло. Чому ви питаєте? І в його аналізах не було чогось незвичайного. Мені потрібно буде знайти папку, але я б запам'ятав, якби лікар сказав про щось таке. А до чого ви ведете? А як ростину. Це стандартний порядок дій? Тільки у випадках, коли є підозри, що людина померла неприродньою смертю або за запитом сім'ї. І ні те, ні інше не має стосунку до вила Генрі, сказав я. А яка була причина смерті? Зупинка серця. «Хоча він не хворів перед смертю, так? Температура чи, можливо, якийсь висип?» «Він мирно помер у вісні. А що?» «Він, так би мовити, натякає на причину свого довголіття. Мабуть, вигадав це, як і все інше». Директор погодився. «Що ж, спасибі, що вивчили його записи». «Я ще не закінчив», – сказав я. «І я хотів би дочитати до кінця» якщо це можливо. Ви не заперечуєте, якщо я потримую в себе його зошити ще якийсь час. Може, я натраплю на щось корисне?» Він сказав, що не заперечує. Ніхто не відгукнувся на оголошення в газеті, і всі запити і пошуки, як і мої особисті, ні до чого не привели. Я обіцяв передзвонити, якщо знайду щось, і з полегшенням повісив слухавку. Я боявся, що він може зажадати повернути щоденників Уилла Генрі перш, ніж я закінчу читати зошити, що залишилися. Упродовж кількох наступних місяців увесь свій вільний час я присвячував пошукам в інтернеті інформації, яка могла б підтвердити достовірність подій, що викладаються в щоденниках. Звичайно, я знайшов багато посилань на міфічних істот, описаних раніше багатьма авторами – від Гередота до Шекспіра Але нічого про їхнє проникнення в Америку наприкінці XIX століття Нічого не знайшов я й про товариство монстрологів або про монстрологію Цей термін, вочевидь, був винайденим вилом Генрі І нічого, що вказувало б на те, що людина на ім'я Пелінор Вортроп коли-небудь існувала я знайшов згадку в мережі про клініку для душевнохворих, яка справді була в Детхемі наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Але вона називалась не Мотлі -Гіл, і власником її був не доктор Стар. Я не знайшов жодних згадок про корабель Феронія, викинутий на Мілену неподалік від Свомп 1865 року. Там взагалі в той рік не було корабельних аварій». Я уважно прочитав усі матеріали про більш ніж реального персонажа Джека Різника, але не знайшов жодної згадки про вигадане ім'я Джон Кернс або про теорію, яка підтверджувала разюче твердження Вілла Генрі, що Кернс полював на монстрів тоді, коли був вільний від полювання на людей. Дуже люб'язна співробітниця Британського музею врешті-решт відповіла на мої запити, щодо особистих паперів сера Френсіса Гальтона, батька Євгеніки, якого Вортроп згадував як близького друга свого батька. Як я і підозрював, ані згадки про Алістера Вортропа, ані про будь-кого, хто хоч віддалено нагадував би його, у листах Гальтона не було. Також я не знайшов жодної інформації про Бімініуса Аравакуса, не існує ні міфу, ні тим паче згадки в науковій літературі про паразитичний організм, який якимось чином подовжує життя людини, в яку вселяється. Часом, занурений у ці безплідні пошуки, я сміявся над самим собою. Для чого я намагаюся знайти хоч тінь правдоподібності в тому, що настільки очевидно було лише уявою хворого? Я співчував йому. Може, частково справа в цьому. Не думаю, що Вілл Генрі вважав, що він вигадав події, про які оповідає. Гадаю, він дійсно вірив у те, що все це правда. Це було вигадкою, так, але не свідомою вигадкою. Приблизно через чотири місяці після нашої розмови я зателефонував директору знову і запитав, де похований Вільям Джеймс Генрі. Муніципальний цвинтар виявився всього за декілька хвилин від мого будинку. Я знайшов його могилу. Самотній камінь із вигравіюваним ім'ям і тільки. Якщо це було його справжнє ім'я, а не чергова вигадка. Може зробити Ростен? Цікаво, які процедури потрібні для того, щоб призначили ексгумацію? Стоячи біля його могили... Я не переставав собі дивуватися, ну навіщо мені це? Чому я так хочу, щоб його дивна розповідь виявилася правдою? Підкоряючись раптовому пориву, я присів на впочепки і викопав палицею невелику ямку в піщаному ґрунті на 4-5 дюймів у глибину. Після нещодавньої грози земля була вологою, і вода одразу ж почала заповнювати ямку». «Я побачив його тільки через кілька хвилин. Крихітного черв'ячка. Не товсту гусеницю або надутого дощового черв'яка. Ні, це було щось тоненьке, що звивається на поверхні темної води. Не товще що за людську волосину, як писав Уилл Генрі, про черв'яків, що пожирала його батька. Кінцем палиці – я виводив непізнане небезхребетне з ямки і підняв, роздивляючись у неяскравому світлі літніх сутінків, що згущаються. Я згадав слова зі щоденника Вортропа. «Невідомо, як вони потрапляють в організм жертви». І миттю відкинув палицю сліпій паніці. «Та, Годі, спустися на землю, ти живеш у реальності». Сказав я собі й одразу ж згадав ще дещо зі щоденника Вила Генрі. Ці слова переслідували мене, коли я швидким кроком попрямував до машини і взагалі до свого життя в сучасному світі, де місце для монстрів із кожною годиною стає дедалі менше, а слова все звучали в мене у вухах. Так, дитя моє, насправді монстри існують. І один із них якраз висить зараз у мене в підвалі. Дякую за те, що прослухали даний твір у моєму виконанні. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коменти. Гарного всім настрою! В української повинно ставати більше.